like I want to have fun every day when I leave and yellow stuff for his lag <laughs> and reglebekort Det snöar ute, det blir ingen vår i år. Rögle har redan fixat kontraktet. Inga blommor, inga krokusar, det ska vi snacka mer om. Men först ska vi snacka Mattias Sjögren. Daniel Rote här, Linus Alina här, Mattias hjälme här. Daniel Rote, och har avslöjat det. Flera år ska han spela i Rögle framöver. Mattias Sjögren. Du låter på hugget. <laughs> Tycker du? Linus Aline sa precis att han är seg i höjet. Inte jag. Nej, inte jag heller. men eh, det Möjligtvis lite mör. Eh, mm. Jo, så eh, samstämmiga uppgifter eh, säger detta. Att Mattias Sjögren och Rögle är överens. Känns ju jättestort. är ja, det gör det. I min krönika skriver jag att jag tycker att det är den största värvningen sen eh, Kenny Jönsson kom hem från... NOL eh, i skarven där 2004-2005. Det är ett tungt namn. Eller håller du in Ja, vad var det du kallar det i kronikan. En hold eller något liknande. Va? <här> jag vet inte vad jag ska säga. värvning ja, det... En hold helt enkelt. Ja, men det är en muskelspänning <här> Det är en, liksom. en, en... en värvning tycker jag som skickar signaler. Det har väl vi pratat om i många år att liksom, vikten av att få en stark start, en pigg start på det här som kallas silly season, att uh, sätta ut en flagga och visa åt vilket håll man är på väg. Som jag avslutar min krönika med så alltså, gör man en sån här värmning så behöver man inte tala om en massa att vi vill äta, hit ska vi och det här pratar för sig själv. Landar man Mattias Sjögren på uh, ett långt kontrakt så, uh, så säger det sig själv. Det, uh, det säger att man är på väg någonstans. Åt ett bra håll. Det är ju perfekt för Ögle att det är just Mattias Sjögren och det är perfekt för Ögle att man klarar av sitt kontrakt och att man därmed slipper spela kval. För nu har man ju en säsong som är slut efter den här veckan. Vilket innebär att man har ett litet försprång jämfört med andra lag som som under de i tabellen och får kvala och inte vet vilken serie tillhörighet man ska ha och många lag som kommer att spela SM-slutsspel också. Man kan jobba lite, jag ska absolut inte säga lugn och ro för det är det inte men man är betydligt längre fram då i startsgruparna än vad man var till exempel förra säsongen där man kvalade mot Karlskoga och det blev liksom en, en process där där man, man alltid hamnar lite efter för det finns annat att fokusera på. Och att, som du är inne på dagen, att sätta ner foten med Mattias Sjögren, det första man gör i den här Cilicisen, det är, det är helt perfekt för Rögle. Man får in en första center, man får in en, troligtvis en lagkapten och en eh, spelare med mängder av rutin dessutom. Så det är ju, det är ju precis vad det är, precis vad Rögle behöver i detta läget. Jag sträcker mig med vår kollega Thomas Nilsson som är i fotbollsvängen och sa: det, det är väl Röglers Per Hansson. Liksom. det är väl en. Alltså den som har varit ute länge, men som ändå är en, en, en hemmapojke. Liksom. Han är från Landskrona, Han är härifrån. Han är väldigt starkt förknippat, förknippad med Rögle. Kanske rent av. Röglös Andreas Granqvist för att ta det Nej då tror jag det kanske att vi hade behövt Kenya är väl Kenya hade kanske varit äh, Röglös Andreas Granqvist ska jag säga. Men äh, äh, han har ändå inte liksom lyckats i, i NHL. Han har, han har en, en, en bred repertoar och en, ett starkt CV. Äh, han har sett världen men han har inte sett äh, NHL, Mattias Sjögren. Fråga till dig Daniel då. du är den av oss här som har följt Mattias Sjögren närmast under hans karriär. Vad är det för typ av spelare Rögle får hem nu då till nästa säsong? Jag läste ju din text att han har haft lite strul med skador och så de sista åren. Vad, vad, vad kan man berätta om? Vad är det för typ av Mattias Sjögren spelare som återvänder? Alltså det, jag har inte sett honom jättemycket sista åren, mer än när han har varit i landslaget och så, men men det är, han är ju den han, är, den han, den han liksom visade redan innan att han stack eh, en stark tvåvägscenter och han har ju under alla åren utomlands på slutet också varit, suttit liksom i bra omgivningar det har inte varit någon utfyllnadsspelare det är ah, den som tror att han kommer att göra mycket poäng tror jag misstar sig för det har han aldrig gjort och det tror jag inte han kommer att, att, att göra här heller men han kommer att gå i bräschen på alla vis eh, som spelare, en OM-spelare, jag tycker att han passar perfekt i, i Abbotarnas sätt att spela hockey. Det är väl därför de har gått tungt på honom. Uh, jag tycker också att det är en. Uh, jag är inne på det, Krönikan. Det är, han, han, han följer på något vis i mänskliga spår av Kenny och Roger Elvenäs, Jacob Johansson. Det är lite samma andas, pojke. Uh, ett ödmjuk, lågmäld, uh, vänlig, uh, riktigt. En riktig lagspelare. Så att. Eh, men det är. Det ska bli roligt att se honom igen. Eh, när det blir så dags. Mm. mm. Vad jag står och fundera på. Ja. <laughs> jag står och fundera på vad vi pratar om. Lite om förra veckan när ni när det sköljde över en våg av hon här när jag nämnde spelare som Palusha, Jotedenby och Törnberg och Elias Pettersson och, och så dunkar du in en, en spelare av den här kaliben och nu skrattar ni inte åt mig. <här> Nej, det är nog... Det är säkert spelare liksom i samma lönekategori. Men några sådana spelare måste man ju ha. Och i rögels fall är det väl... Ett, ett uh, optimalt namn att liksom, uh, satsa tunt på. Jag tänker också att till den här säsongen värvade man ju hem Ted Brittén som ju skjutit i höjden ju, ju längre säsongen har lidit. Och sen får man in den här nu. Den truppen som Cam och Chris är bort framförallt och sportchefen kommer att landa och få ihop till nästa säsong kommer ju vara hyperintressant. För det är ju fler spelare än det här som är i Europa just nu. Och, och som ni också har nämnt att det kommer att vara en dörröppnare. Fler spelare kommer att kunna titta på Rögle och säga: Okej, okay, det är något på gång här. Vi har redan sett den här säsongen. Andra halvan. Rögle står sig väl så bra mot de bästa lagen ska vi säga i SOL idag. Vi snackar inte om, men vi pratar om konkurrens nere i Bottenregionen, Mörrebrå, Mora och Kalskoga. Det är ju bara för att Rögle har en sån sjukt. Usel, brutalt usel första halva. Andra halvan är ju faktiskt Rögle ett, ett lag för övre halvan i tabellen. Och så bygger man på det här med Sjö, sjögränd då. Och sen förmodligen ytterligare. Alltså det här när jag, när jag provocerat positivt om att Rögle kommer att gå till slutspel nästa säsong. Det står jag ju fast vid alla dagar i veckan. Alltså det känns som att Rögle... Alla andra pratar om att det är någonting på gång, Men det är väl helt uppenbart att det är någon på gång. Det här kommer att vara ett lag som... Man inte skämtar bort nästa säsong. Så tänker jag. Jag håller ju helt, helt enig med det här. Att Rögle har någonting jättespännande på gång. Och den här varmningen av Mattias Sjögren är ju ett första steg på den vägen mot, mot att kunna starta om liksom med. med vad säger man? Nytt blad nästa säsong för, för laget under eh, Brönäbos ledning. Men man ska också komma ihåg att det blir en, en lång silucisen där det i nuläget fortfarande är ganska mycket ovist i Rögljö. Du har eh, en på kontakt Emil Kruse. Du har ett gäng eh, öppna förvarsplatser också. Jag säger inte att det är, det är dåligt att det är så i det här läget. Jag bara säger att det, det är många pusselbitar som ska, ska in innan vi ser... Vad det är för, för lag Malanda men Men såklart, jättespännande start Jag tror så här nu du nämnde det Jag tror att det här faktiskt nästan Enbart är positivt Därför att det betyder att Chris Abbott kan bygga sitt lag Från grunden nästan Efter en halv säsong Hur många sportchefer kan göra det i elitklubbarna I fotboll och hockey Det är inte så vanligt Så att det är många utgående kontrakt Tror jag faktiskt bara är bra i det här läget Ja, det har du rätt i. Det har man ju sett i många andra idrotter och sådana. Managers kommer in, och får ta över färdiga lag. Det tar lång tid att förändra den strukturen. De har redan förändrat den lite grann under säsongen och nu får han ju alla chanser att, att göra precis som han vill. Och Precis som du var inne på linjen den här tiden ska jag nog inte så att man redan idag kan säga att vi vet, vi vet vad vi spelar nästa år. De sista åren det är klart att det, det är konkurrens om de spelarna som är på marknaden och är det en spelare som väljer mellan tre, fyra klubbar och tre av dem är klara och den fjärde ska fortfarande spela kval och om en månad vet man var, han, var den klubben finns. Det är klart att det finns outklassuler i alla, men då får man liksom börja om och börja leta. Så det, är ju, det, det alternativet har ju säkert fallit bort för en del att ovissheten kring var man spelar. så att Där köper de sig värdefull tid med det här, det här säkrade kontraktet. Sen måste man ju också få ge en rosa eller ett fångrosor och, och hylla hela laget och underledning av bröderna Abbott. För det de har gjort är ju faktiskt anmärkningsvärt. Det är inte ofta man ser den här utvecklingen på ett lag. Så är det någon gång man ska hylla ett lag och, och leda det, så är det nu tycker jag. Ja, yeah. äh, jag håller med. Yeah. Och, uh, Cam Abbott har vi pratat mycket om hans uh ledarskap, hans tydliga linje som tränare men Chris Abbott eh, kommer in som eh, ny i sportchefsrollen i ett extremt pressat läge som Rögle eh, var i och tar rätt beslut efter rätt beslut efter rätt beslut som då har visat sig det är liksom eh, det är inte givet att man har den fingertoppskänslan i, i ett sådant läge när det är så mycket på spel så jag är mäkta imponerad av hur han har hanterat den här situationen. Och liksom med de spelarna som han har plockat in, och de spelarna han har plockat tillbaka på lån och så vidare. Det, allt det känns som att allting har träffat rätt i princip. Ja, om man backar bandet ett halvt steg till så ska man. När vi ändå. Hyllas så ska det väl också hyllas den organisation som vågade satsa på de här två gröngörlingarna som eh, ni, visst man visste att det är två drivna människor men i det, i det tillståndet och som liksom klubb befann sig att i det läget välja att satsa på en helt oprövad sportchef och en helt oprövad tränare eh, det är modigt gjort och det, är, det visade sig att man satsar på, på rätt häst men det kan ju ingen ha veta att där i Oktober och november har man säkert varit duktigt stressade och eh, duktigt på glid som förening. Eh, så det var ett, eh, ett smart beslut. Då. Men fortsätt till hand. Några namn finns i luften, florerar där. Kvällsposten har grävt fram ett par av dem. Eh, ja, Leon Bristett, Kristoffer Bengtsson, Cody Coran. Va, va, vad säger vi om det här då? Ja, vad säger vi? Eh, när man tittar på Leon Bristet, som också har uppgift om att eh, i efterhand ska sägas eh, att eh, det här ska stämma eh, så är väl min spontana reaktion att eh, han är ju inte rädd för att gå sina egna vägar, eh, Chris Abbott. Den killen har gjort, tror jag, nio poäng på hela säsongen i amerikanska college ligan är ju ganska okänd får man säga och helt oprövad. Det känns ju inte som en formulär 1a värvning. Det är ju, när man tänker på det låter det som en chansning men jag gissar att jag gissar att han har gjort sin, sin läxa och är villig att sticka ut ett eget hål. Jag dök upp en liten grej i mitt huvud. Förr med att jag gjorde en intervju med Chris Abbott om just det här att värva spelare från college. Mm. Att det var någonting han tittar på just för att man får en spelare som det här med apropå att ha, ha huvudet med sig och, och våga ta steg. Att man klarar av att kombinera studier med sina idrott. Att man Alltså att det finns något mer än bara själva hockin, Att man kan forma en, kanske, ja, nu låter det stort, men man kan forma en människa på ett annat sätt kanske som har eh, som har gått igenom eh, tuffa grejer även utanför isen med, med tuffa studier och så vidare. Eh, och eh, om vi då går in på Kristoffer Bengtsson, det är ju Södertäljes... Eh, poängmakare i Hockeyhalsvenskan och där har ju Chris Abbott också berättat i en intervju att han, han har varit uppe och tittat på, på honom i Södertälje. och Det har även surrats som att Rögle liksom vill ha in honom innan fönstret stängde redan men det är obekräftade uppgifter men det, det verkar som att Kristoffer Bengtsson är ett namn som finns högt upp på Chris lista lista inför nästa säsong. Och Cody Coran han har läst att Chris Abbott träffade i största hemlighet på en fullsatt restaurang i Helsingborg. Ja, det hemliga <laughs> ja. kan det inte bli. Men, <laughs> Men jag, jag kände inte igen honom, så jag hade, inte, jag hade inte känt igen honom om jag hade suttit mitt emot honom. Inte jag heller. Inte jag heller. Men det vi kan säga är att det är en från som kommer från spel i norska liggen. Och att han har gjort en väldigt poängstark säsong där än så länge. Jag har aldrig sett honom spela så. Jag tänker inte stå här och gissa om vad det är för typ av back, för jag vet helt enkelt inte. Inte jag heller, men det låter som en, mer som en Kevin Gagné-typ än en Janne Jallasvärra. Mm. Ja, det lär väl komma betydligt fler namn i ropet, vad det lider här. Låt oss gissa på detta. Vi gissar på det, ja. Och så går vi tillbaka ett steg till starten av det här avsnittet av Rögle-podden när jag säger att det inte blir någon vår i år och det är ju naturligtvis väldigt positivt för Rögle för vi, vid den här tiden brukar vi prata krokushockey och framförallt du Daniel Jag vet, det känns som att jag vet, jag vet inte vad jag ska hitta på närmaste månad. det känns som att alla våra rubbar eller alla våra cirklar kommer att rubbas här så här i år så är vi upptagna med nu är hockeysäsongen slut på lördag det, det kommer att bli omvälvande Ja det ska, normalt ska det liksom läggas upp en hel kvalbevakning och det ska febras ut med inför reportage med spelare och tränare och allt sånt Nu, ja vad ska vi ha nu? Pod, podda kanske? Ja, vi får podda Jag har inte sett, Vi har inte sett Linus Alin på redaktionen sedan i gula så att vi får väl börja se honom lite mer Nej, han kommer in i det här båset sådär en gång i veckan på sin höjd Mm men ja så är det efter tre friska poäng i Linköping igår där du var Linus så är kontraktet hemma. Kan du inte berätta vad vad såg du för någonting efter matchen som inte vi andra såg? Ibland kan man ju ta på stämningar när de liksom ligger och vibrerar i luften. Det kändes som att när man rörde sig utanför Röglers omklädningsrum efter den 3-0 segern då var det en någon slags kollektiv utandning av lättnad i luften. Att det här har legat som en våt filt över spelare och tränare, kvalhotet under många månader. Och det har pratats tabell, det har pratats förutsättningar, det har varit jakt på lagen ovanför och sen ska man hålla undan för lagen under. Och det var precis som att till slut var detta liksom punkten när Craig Shearer slog in det där målet i tomkasset i 3-0 i slutet att Äntligen, det är klart, det är på papper, det är på pränt, eh, spelar SVL nästa säsong. Så kändes det att eh, det var alla bara driven djup psykoan när det ser ut lyft som man hade hållit in i flera månader. Ungefär så. Och någonstans kan man ju verkligen förstå det också. Det har ju precis pågått sedan dyngtorsken i omgång ett nere i Malmö. 5-0 blir det väl där va? Mm. Jag vill dra en linje från, eh, jag sa att man på TV, verk Cam Aberts vrål på slutsignalen. Det, det var mycket mycket känslor och mycket liksom mycket som skulle ut i det vrålet till uh, i lördags kväll när vi var i Karlskrona Linus och uh, såg i ögonvrån att Chris Abbott tyckte följde straffläggning mellan Djurgården och, och, och Mora som Mora vann och han liksom frustrationsvästet fuck uh, och någonstans där så, så förstod man. man, jag tror inte man fattar det när man inte är i bubblan på det sätt vi går och hälsar på dem i den här bubblan. Men jag fick, fick liksom en känsla av hur mycket som står på spel och hur mycket de går bär på sina, de har axlar som alla andra, men de, hur mycket de går går bär på. Man tyckte man fick. Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller.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 Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. De två känsloyttringarna gav mig en kvitto på hur mycket som står på spel hela tiden. Ja, och Då skulle jag komma ihåg också, att man hade gjort en platt match hemma mot Karlskrona på fredag. Så, de, så det ju upp verkligen med, okej, okay, skitdåligt fasit mot Karlskrona, skitdålig match. Ska vi göra något åt det här? Ska vi förändra det här? Så det ligger ju naturligtvis också med i en sån sån ja, frustration. Jo men det är klart. Jag menar vi andra, vi går titta på match, och går titta på träning. Sen så skrattar vi och tänker på annat och livet fortsätter som det gör. Liksom. Men för de som lever i den här bubblan och framförallt som, som ansvariga liksom, att bolla med... Så mycket pengar och så mycket liksom prestig och allt som står på spel. Det är, jag tror det är svårt att föreställa sig den. Att sitta i den torktumlaren. Nu ska vi återvända lite till det här dubbelmötet mot Karlskrona. Då, för mm. Efter den matchen på hemmaplan att åka upp till Karlskrona och leverera en sån första period som Rögl gjorde där. Alltså det, för mig är det faktiskt ett stort wow. Det, det var otroligt imponerande att man liksom lyckades ladda om och vrida på reglaget på, på max när det är så mycket på spel. En förlust där då hade det ju varit känns helt plötsligt väldigt öppet på något sätt eh, igen. Och i det läget när man förlorar den matchen hemma mot Koskona då är ju Koskona med i matchen. De har rättarna med fel men de har två poäng upp till, till fast mark då. Allt att spela för. Precis. Och ganska mycket folk och liksom eh, allt på sin spets. liksom Jag håller med dig. Jag är in på det. Men samtidigt så tänkte, mycket, tänkte en del på det i efterhand att. Om jag förstod saker rätt så har inte Kurskrona vunnit två matcher i rad på hela säsongen. Och någonstans där så, så såg man. De gjorde en jättebra match för Ängelholm i fredags. Men när det var match på lördagen så var inte de med. De, var inte, de hade inte checkat in och var, de var inte redo att spela. Match när det var lördag. Men Rögle var och det. Och det är också ganska mycket av Abbots ledarskap, ledarstil att, att skriva upp alla. Var, var redo för match, att vara professionell. Att vara där när, när pucken släpps. Och det, det, den, det har vi ju varit inne på många gånger. att ähm, Det har ju Rögle varit många gånger sedan de tog över. På hugget från första, från första stunden. Det var man ju där. Men det stod 0-3 och var 0 i skott efter 10 minuter. Det var ju... Tack för kaffe game over. Jag tror som du att det till absolut största del handlar om eh, mentala grejer där att man har inpräntat någonting i spelarna och spelarna har också varit mottagliga för det och tagit till sig att nu är det detta som gäller det här med liksom, eh, jag tror du var inne på det i din krönika, att man åker hela vägen att man inte tar en genväg och så vidare men jag vet inte om det också kan ha att göra med att vi har ju tidigare stått här och pratat om oj, nu är jäklar vad Rögle kör hårt på sina träningar. Sen här har bottarna kommit in att de har vridit på. Liksom, vridit upp hela tiden eh, frekvensen på träningarna. Jag vet inte. Det kanske man har nytta av nu också. Att man orkar, lär dem, även fysiskt i ett sånt dubbelmöte. Man har liksom en urladdning från nästan fullsatta läktare på hemmaplan. och liksom Lyft en gruv och man torskar en viktig match. Sen eh, ett dygn senare, då man är redo att gå på max från eh, direkt och mäktar med det i princip på hela matchen. Det krävs också en del rent fysiskt, alltså pallar det. Jag pratade med Kevin Garnier nu tappade jag dagarna här men det måste vara varit i, i måndags information här nu mot Linköping. Då sa han det att eh, jag kände det redan när vi stod i, i eh, och väntade på att gå ut till matchen i Karlskrona andra i lördags där att eh, vi kommer vinna detta. För han sa att eh, jag såg det på alla att vi var alla var maximalt liksom uppskruvade. Eh, och det, det syntes ju också. Och sen... Eh, Vidare till Linköping. Mm. Vidare dit och så håller Pogge nollan. Ja, alltså. <laughs> Justin Pogges match mot Linköping. Det är ju. Det är nog den bästa match jag har sett en målvakt göra i Rögle den här säsongen. Och det kommer ju perfekt. Perfekt hemmat. Det är inte det med att han mutas skottet, men han kändes. Så kul cool lugn också när han stod där. Det var liksom det var ett självklart målvaksspel på något sätt. Jag fick dig att säga, även om de hade, hade nått skott i stolpen och något i ribban också, för den lilla Linköping så såg han han såg så otroligt fokuserad och samtidigt lugn ut. Att det liksom det var, det var odiskutabelt på något sätt. Det reagerar också på fokusering. Jag tycker, ibland så känns det som att han. Ibland blir det lite så som någon i skolan blir lite uttråkad och börjar vifta med linjalen och skjuta suddgummi. Han ibland sticker ut och skjuter en punkt som man kanske inte borde eller så. Men han ser verkligen 110% taggad ut från första till sista sekund. Och nu sitter ni och tänker eller står eller tränar eller vad ni nu gör. Va? Varför snackar ni Poggi? Ni ska ju snacka Ludvig Elvenäs. Lung, lugn. Nu ska vi snacka Ludvig Elvenäs. För Ludvig var bra och gjorde mål två gånger om. Och Lukas var också bra och gjorde två assist. Två gånger om. Älvenäs till älvenäs gånger två det var ju det som satte rögle i, i förarsätet i den här matchen. Och jag tycker att eh, det är spännande att se vad de här två kan hitta på när de eh, hittar varandra, vilket de ju ofta gör. De har ju pratat om sin kemi det, tillsammans så att det är liksom självklart att man hela tiden någonstans vet var den andra finns på isen. Och det fick vi ju se pro eh, prov på mot Linköping. På första målet är det ju lycka som, som tar en, en smäll vid en tar en tackling och samtidigt liksom lyckas han fösa, fösa fram en, en backhand i banan. Och det är bara en enda spelare som, som åker i den puckbanan och det är Ludwig Ludvig. Han förväntar sig att pucken ska han se liksom vad lyckas vill göra och åker. Det är inte Linköpings backer med och därför är han för, först på den pucken. Och på andra målet är ju lycka som gör en fin utpråkning. När det, den börjar egentligen när det är 6-7 sekunder kvar kanske Och de hinner få till ett avslut Tack vare att Lukas spelar pucken bakom ryggen Med en backenpassning Och där dyker en spelare upp Och det är Ludvig Och han smäller in den direkt Inga tillfälligheter direkt Att de gör två sådana mål Nej Och nu när du pratar om Lukas det, man, det jag har sett av Lukas ändå Det är ju här. För mig är det i hål i huvudet någonstans Att han kunde bli bortgallrad till GVM truppen Visst, är det är historia nu, men det är ofattbart Jag tycker att Lukas är en av Hela seriens mest attraktiva spelare Att titta på, alltså Och det finns ju så mycket i hans verktygslåda Visst, nu, nu står jag och flörtar med alla er rögle supportrar Men jag tycker verkligen att Lukas har så mycket i sig Så för mig var det, det jättekonstigt Att inte han fick vara kvar i den truppen Men väl, så är det Oerhört kul! Och Ludvig då, som vi pratade om förra veckan när han blev hemkallad från Oskarshamn. Och vi stod här och funderade på, jaha, hur tycker han själv Oskarshamn ska spela vidare? Rögle förmodligen snart färdig spelade. Men nu när vi står här och vi ser facit så. Och vi har pratat med Ludvig så. För Ludvigs del var det rätt så bra att komma hem till Rögle. Ja, jag stod här då och sa att ja, men jag, det är klart att Rögle måste se om sitt eget hus. Jag är ändå lite kluven och ryckar honom från Oskarshamn i det skedet. och Det är ju bara att ta på sig dumstruten. Vad hände? Jo, Taylor Madsen gick sönder. Och då var det ju liksom verkligen, verkligen rätt beslut redan där och på in Och sen tittar man på den omgivning han fick, tittar man på den leveransen som har gjorts så var det ju 100% rätt och det finns ju förlängningar av detta att Ludvig har kommit in, han har gjort två mål och en assist nu va? och då visat att han kan producera på SHL-nivå och gjort ett avtryck inför nästa säsong så man fick ju ett även från Röglehåll se även om det är kort tid vad han kan göra på, på SHL-nivå efter sin tid i Oskarshamn och det är också värdefullt för framtiden naturligtvis så det finns många positiva bottnar i att Ludvig Elvinäs kom tillbaka till Rögle. Jag tycker att de har haft en positiv inverkan på varandra. Vi vet att jag sa att kanske kan han få, få liksom lite fart på, på lika som har halkat ner i hierarkin. Eh, Ludvigs inträde har ju verkligen fått Lucas verkligen fått att leva upp. Han har ju liksom... Han, han blommar ju nu. Eh, och det gör de ju tillsammans. Så att jag, jag skrev det i min kronika att Det är väl lite populistiskt kanske, men det är, väl en, det är väl en alldeles utmärkt start på en eh, andra tredje kedja nästa säsong. De två med kanske en ännu vassare center. Sjöa kanske? Kanske det. <laughs> ja, varför inte? Men jag, var också, jag var också bara innan vi stänger liksom Elvenäs och Linköping som jag eh, skrev det mesta av. Jag tycker liksom att hela det, hela det 2-0-målet som kommer i, i sista hundradelarna av första perioden för mig är det liksom hela abortinträdet i, i koncentrat att, att aldrig aldrig liksom sluta att, aldrig, att alltid gå en meter längre, åka en meter längre eh, än alla andra det är vi snackar om tillfälligheter innan det är ingen tillfällighet att det är det här laget med den här tränaren som gör det målet i det läget nej Nej, och nej, så, det är det ju förmodligen inte Och samtidigt så Jag vet inte om jag tycker att Linus Eller vi ska behöva dra på oss Som många dumstrutar För nej, det är det lätt, lätt i efterhand då Att vara efterklok Men det, det är ju också det som du var inne på Linus Att allt har träffat rätt då, återigen den här veckan ja det träffade rätt med Ludvig också den här gången så att det har varit i rätt tid man har kallat hem spelare också verkar det som. Spadumstruten den behöver du till ett annat ja, tillfälle definitivt. Ja, jag det. jag, har, jag har använt den några gånger i det Jag tycker du kan ha den kvar i väskan. Ja det ska till något större tycker jag för att du ska få plocka upp den. Vad snälla ni är. Ja. <laughs> ja. men jag, alltså jag vill ändå vi börjar ju närmast slutet i den här det här avsnittet av röglepodden. podden men, men kolla tabellen va Vi har ju pratat nu att kontraktet är klart Rögle har 59 poäng, det är två matcher kvar Så max kan man nå upp till 65 poäng Det är ju en morot i sig Därför att om man tittar på de tidigare säsongerna När Rögle var i högsta serien Det hette ju elitserien en gång i tiden också Nu har jag inte gått tillbaka alla säsonger Vi kan ta de senaste Förra säsongen så slutade Rögle på trettonde plats Kval, då hade man 47 poäng Säsongen innan det, så det är det man ska jämföra med Då slutade man elva 62 poäng, det vill säga 3 poäng till det har Rögle nu Och det är två matcher kvar 12-13, då, då kom ju Rögle sist då med 46 poäng och det var dessutom 55 matcher Så att det här kan ju bli den bästa säsongen på Länge för Rögle Och vem kunde tro det i november? Vi är inte där än Men det kan bli det Så jag tycker det är värt att ändå Gå hela vägen in i det så kallade kaklet här nu Och ta upp till 65 poäng och, och göra den bästa säsongen på länge. Ja, det är intressant. 62 poäng. Det var första säsongen i SL 15-16. där. Det, det vill man ju minnas och betrakta som en liksom riktigt stark första säsong. men Man, man underväcker kval och, och den var väldigt positiv på, på väldigt många sätt jag ser helt ovarkligt att man kan gå, gå förbi den här säsongen, att man kan passera det poängtalet när man egentligen börjar spela i omgång 19. Precis, precis. Det som vi har sagt tidigare tror jag att den här säsongen rent händelsemässigt motsvarar väl typ kanske tre normala säsonger tror jag. Ja, ja, ungefär frågan är hur vi ska klara oss nästa säsong när det inte kommer att vara så här turbulent hela tiden förmodligen. Vi ska ju ändå göra det då också. Vi hittar nog saker om mala vi. om här igen, det är nog inga problem. Ja, ja men så är det. Hade man ju varit Hade jag varit beteendevetare eller forskare och med minsta intresse för idrott så hade jag styckat upp den här säsongen i, i molekyler och... och Grävt, för här finns uh, alla idrottens uh, gåtor, tror jag. Där finns något i en avhandling, du? Faktiskt, <laughs> faktiskt. Faktiskt. Har ni någonting mer ni vill säga? Ja, jag har nog någonting mer jag vill säga. Men jag, jag, jag tror vi går mot nytt tidsrekord idag. <laughs> Nej, det är vi. Väl... Ay, vi har några minuter på oss. Mm. Mm. Nej, men, uh, det är också lite intressant det här med att säsongen, om man nu säger att det, det var någon slags såklart punkt mot Linköping, att med tanke på hur mycket Röglers supporter har lidit, liksom eh, symbolvärdet i att de spelare som går främst i ledet, är, många av dem är liksom Engelholm, engelholmare och egna produkter. Jag tycker att eh, Ted Bretén, som vi nämnde innan, har gjort 16 poäng på de 16 senaste och att ledande i spelet, Lukas Elvenes, kliver fram, Ludvig Elvenes, kliver fram. Jag tycker även att eh, en sån som eh, Daniel Sivandor faktiskt har gjort ett. Eh, väldigt gott jobb i, i sin roll och också visat nya nivå av sista 5-6 matcherna här. Så om man tittar på. Det känns som att eh, om saker och ting innan var så pass eh, svarta och mörka de kunde vara för om vi backar bandet så är det, är det ju nu med, med när vi sätter punkt här någonstans så känns det som att om, lyssnar man av tio omgångarna på supporthal, så är det ju raka motsatsen folk verkar ju redan liksom se fram emot nästa säsong väldigt mycket. Ja, jag de Tänk om man hade sagt det i oktober. Då tror jag vi kommer att summera den här säsongen framåt mars som en succéhistoria där de egna <laughs> produkterna visade vägen en efter en. Där man ju blivit dörren till St. Lars. Du hade hamnat i utvinstisbåset. Ja, möjligtvis. Den mailcoin hade varit miskontakt. intressant igenom sen. <laughs> ja... Nej, men det är helt rätt. Och, och menar, jag menar, känner bara på liksom glädjen i, i morse när uh, skickade den här nyheten med Mattias Sjöger. menar, hur många som helst som skrev: Ja, uh, oh, den här, jag var rätt glad redan innan, men nu är jag helt överlycklig. Och tack för att du lyfter den här. Folk har ju verkligen gått från uh, total uppgivenhet till, uh, till feboglädje, liksom det här. Uh, att, att en hemvändare, som är ett stort namn, kommer hem, det, det finns inte något som toppar det är i, i röglössupportrars öron och ögon. Nej, och det känns som att folk som håller på röglössupportrar har famlat och letat länge efter någonting och tagit ryggen och verkligen liksom kunnat tro på inför framtiden. Och det känns som att folk har det nu. Eller det som jag sa eller skrev till dig i morseledningens nu. Kom folk säger, jag hörde att jag har tagit skrivit årskontrakt med Hampus Lindholm. Alltså nu, Han ta kontraktet med när man flyttar hem, det är klart. Nu alls, just nu är. Det, ja. Nu flyger folk är känslan i det supporteret. blir det är väl så efter en stor framgång och sen får man liksom hem. Som det verkar en, en dröm en drömvärvning också. Så det är väl. De har gått igenom ett och annat De kan väl få. Eller man säger en glad onsdag. Mm, ska jag ta någon, något så här avslut, avslutningsvis också, tycker jag? Jo, men det, det brås ju på på Twitter idag också. Vilka Rögle ska spela mot i finalen i SHL nästa år och i CHL. Och jag var ju tvungen att kolla upp det där lite grann, hur det egentligen funkar. Det går ju inte teoretiskt med CHL-final. Man måste ja, ah, ni kan kolla på det där själva. Rögle kommer inte spela i CHL-finalen eh, nästa säsong. Däremot kan det mycket väl bli final. Det är ju inte helt otänkbart. Vem ska de möta där? Ja, ju brist. Vem ska de möta? Jag har på det där. Och tyvärr så måste jag väl säga, jag är ju ingen stor Fan av Köpsjö alltså Växjö men äh, Köp? Ja men det är ju ett, hop ja, det är ju ett hop Köpelag vet du så Nej, bor... du, du lyckades få in en men, ja. Ja, men ja, Alltså Alltså alla hyllar Växjö och sådär jag, jag bodde i Linköping en gång tiden Jag är inget LOC fan på det sättet heller Men då var så mycket skit mot LOC från köpt köpte ihop laget så kommer Växjö göra samma sak Och du är det bara hyllningar så tackar jag störa mig på Men äh, jag är lite <laughs> Tyvärr så, så får jag säga Jag gillar ju Hallamgif men, men... hjälm och skallar är väl på något här eh, segmentet för tyvärr så eller ja, jag tror att det blir röda väcksörar det tyvärr så fortsätter väl väcksör ligga där i toppen jag blir alldeles amfot <skratt> nu över lyssna på det, det känns som att vi får byta hal svettig ni har ju flippat ur här nästan kan man tro ja nej vi. <skratt> men det är väl jag flippar så jag och garvar åt mig. Nej, nej, nej. Det är ja. mycket intressant. Ja. Runda av nu, Jelman. Ja, det, var, det, var, det var ett intressant och späckat avsnitt igen här tycker vi som har gjort det. Hoppas att ni har fått ut någonting av det också. Fått ut mer av det såklart än vad vi jag har Jag ser fått. att det är en massa ämnen kvar till nästa vecka. Ja, jag har proppat uh, uh, skyboarden, jag säga. whiteboarden. Men uh, det får vi vänta med. Det kommer fler punkter, det kommer fler avsnitt. Det gör det. Tack så, ja. tack så jättemycket säger vi va. Tack, tack. Tack.